Жодного разу не одягнула. Пробачила, коли перестали снитися криваві сни. Чоловік, усе ж таки, вона йому присягала. Зажили своїм спокійним розміреним життям. У нього бізнес, у неї домашні клопоти. Натирала до близьку підлоги та меблі, виготовляла делікатеси, ходила на благодійні ярмарки та йогу. Усе, як у людей. Він був добрим та ніжним, Квіти, яким Маруся не забувала міняти воду, прикраси, які вона чемно складала до скриньок, час від часу він сідав із нею і задоволено перебирав подаровані цяцьки. Мовляв, бачиш, люблю тебе. Просив щось одягнути на себе. Маруся чемно одягала, бо звикла його слухатися. Він старший, він розумніший, зрештою він її чоловік. У друге дві смужки повторилися за рік. Маруся злякалася. Але чоловік був дуже ніжним. Квіти, обійми, чергова каблучка. І коли Маруся вже майже не боялася, усе почалося знову. Колись вона дивилася фільм, де герой проживав той самий день щодня. Але йому не було так, як їй. Він просто жив і дратувався від того, що живе. А Маруся? Маруся зрозуміла, що це кінець. Дивом уціліла. Вона, але не дитина. Знову лікарня, інший лікар каже, що треба було бути обачнішою, знову застрісні зітхання медсестер, троянди, ведмедик, чоловік на колінах. Уже не шматувала квітів, нервала рвала м'якої іграшки, лежала і чекала, коли її відпустять. Не тікала до мами, розуміла, нема сенсу. Повернулася додому, варила обіди та вечері, подавала ранкову каву та вечірній чай, усміхалася чоловікові, лягала з ним у ліжко, ходила магазинами, намагаючись оминати парк, де гуляли мами з візочками. Що вона відчувала тоді? Нічого. Не було її. Була жінка, що нечутною тінню сувалася квартирою та містом і чекала, поки набридне своєму чоловікові. Вірила, що набридне, і тоді він піде геть. А поки що слухняно виконувала його забаганки. Зрештою, їх не так уже й багато було. Маруся з жахом усвідомлювала, що вважає його нормальним, якби не оті такі агресивні реакції на її вагітність». Мабуть, варто було знайти сімейного психолога і ходити до нього тижнями, місяцями, роками, або опорпатися в його нелегкому дитинстві і шукати пояснення виправдання неадекватної дикості. Маруся в тому нічого не тямила. Вона просто хотіла добути до кінця життя та й усе. За кілька місяців знову відчула під серцем. Не треба було тестів, лікарів, знала. Дочекалася, доки чоловік поїде у відрядження. Не брала ні речей, ні коштовностей, лише те, у чому була. Написала записку «Прощавай, іду до вбитих тобою дітей, будь щасливим». І пішла. Дісталася вокзалу, сіла в першу ж електричку, доїхала до якоїсь станції. Звідти ще кудись, звідти ще Дивилася, як пробігають дерева та електричні стовпи повз вікна поїзда і думала, куди ж утекти по справжньому. Якщо не повірить, що наклала на себе руки, то неодмінно знайде. І що тоді буде? Не пошкодує, точно вб'є і її, і немовля. Стало моторошно. Сльози підкотилися до горла, не втримала їх. Вибачте, я можу допомогти? Над нею нахилилася молода жінка. Ні, може, водички. «Ні, дякую. У мене є шоколадні цукерки. Хочете?» Від думки про шоколад Марусю знудило, і вона помчала до туалету. Коли повернулася, жінка перелякано кліпала. «Вибачте», – прошепотіла Маруся. «Ви вагітні?» – усміхнулася та. «Ні». «Так». «Це ж гарно», – зітхнула незнайомка. «Гарно». І Маруся розплакалася знову. «Не треба». Жінка сіла ближче й обійняла. Марусі зробилося так добре і тепло, що вона не втримала і їй розповіла все-все. Жінка просто слухала. Врешті промовила «Хочете зі мною?» «Куди?» «Не знаю точно. Я ще в цьому місті новенька, але тут затишно. Їдемо, а там видно буде. Вам немає до кого їхати, а мені самій страшнувато». «Добре», Маруся здивовано кліпала на незнайомку. «У вас обійми дуже затишні». «Ви не перша про це говорите». «Вас як звуть? Марія. А я Тереза». «Мабуть, це не має значення». «Ні, не мабуть. Точно немає. Але я страшенно шкодую, що не говорила тобі частіше, що люблю тебе. Шкодую, що не шепотіла на вушко, як за тобою скучила».